Ruar shikues, e rua shikues, asalamu alaikum. Pas muajit madhreshëm të Ramazanit është koha të usurrohemi me emisionin duke kërkuar përgjigjen. Emisioni kyç të transmetohet sot të mart 3 orës 18:30 për të përgjigjur pyetjeve tuaja sot në studio me ne do të jetë host Aradina Vazhi. Ho asalamu alaikum, ndërserd. Aleikum salam, ymsej. Ho pyetja par për uh, këtë emision pas muajit madhreshëm ramazan gjithsesi ka të bëj edhe me agjerimin, duke qenë se tashmë jemi në muajin sheval, thotë një shikuese, a është më mirë të agjerojmë së pari ditët e ramazanit që i kemi borx për shkak të ciklit apo ta përcjellim fillimisht ramazanin me 6 ditët e shevalit, sepse po të kompenzojmë borxet një herë, kam frikë se nuk do të mund të, të arrij plotësimin e ramazanit me 6 ditë të shevalit apo do të më bie të agjeroj gjatë gjithë muajit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahume la rësua e labdëroj, më qëmë salavat e salam e pegamberit e ti Muhammedit, labdërim edhe paqë e shofrim bi të. Gjithashtu shpetim edhe paqë e shofrim bi ata të cilët pasojnë rrugën e ti deri në ditën e fundit e ky pyetje vërtet shtrohet në një herë pas Ramazanit zakonisht nga ato femra dhe gratë të cilat kanë pas ndërprerje Ramazanit dhe është çështje tash kompenzimi edhe në të njëjtin kohë edhe përcjellja e Ramazanit me 6 ditët e shevalit çfarë të bëjmë nëse shikojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi ve sallam në të cilin thuhet se kush e agjiron Ramazanin pastaj ja e, e, e përcjell apo pastaj Agjeron pas Ramazanit 6 ditë të shevalit i llogaritë sikurse të, të ketë agjëruar gjatë tërë kohës. Pa. E shohim në formulimin e këtij hadithi të pejgamberit lavdrimën dhe pasat që qofshin mbi të, ë jap me kuptuar që fillimisht duhet kompletohet Ramazani, pastaj të plotësohet apo të agjërohen 6 ditët e shevalit për të arritur shpërblimin e agjërimit të tërë kohës. ë për shkak se Disa prej ulemave kanë thonë, kjo në nënkuptonë se gjdo dit e Ramazan të ka vlerën e 10 ditve dhe 30 dit dit, ditë jenë 300 ditë dhe 6 ditët e Shevalit për gjdo dit 10 ditë jenë 360 ditë si kurse të ketë agjiruar gjatë tërkos pra gjatë tër vititë amirbona po se dikush e ka ndërprer agjerimin dhe nuk ka agjeruar për shkak të lehonisë apo për shkak të ciklit apo edhe për shkak të smundjes e këtu me radhë dhe dëshiron ti të përcjell atër për të arritur shpërblimin e agjerimit të tërkohës ashtu siç përmendet në këtë hadith atëherë më e drejt është se ai fillimisht e agjeroi ditët e në Ramazanit të mbetura, që nuk e ka axheru dhe kur ti plotësoj ato, pastaj të axheroj xarditët e shevalit dhe kështu të arrish shpërblimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për cilin na para lajmëron pejgamberi lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të. Kurse fillimisht ti axheroj xarditët e shevalit duke shpresuar shpërblimin e çepër mënenë kët hadith kjo nuk është e, valide apo nuk është e, prezente për faktin se në hadith po jap qartë kuptohet se fillimisht të agjërojë Ramazanin komplet dhe ai i cili nuk e ka agjëruar për shkak të, të ndonjë rrethane nuk ka mundësi të plotësoj pastaj me 6 chevalit dhe ta ti llogaritë sikur se të, të logarite, si ketë agjëruar gjatë tërë kohës. Mirë po ulemat kanë thënë që nëse në rrethana caktuara nëse edhe gjatë ditë, gjatë kohës është e valit agjerusi, nuk ka mund si ti agjeroj ato ditë. Pra është i arsituar, përshamu është në ullëtim, ose prap ka pas mundje, ose pa. qështja e ciklit, dhe është e kufizuar ajo kohë, atërë, që etille le ta ajroj ditët e mbetura të Ramazanit brenda shevalit dhe nëse nuk ka mundësi ti të kompenzti ajroj gjatë ditëve të shevalit brenda shevalit dhe për këtë ka pas arsye atë let le ti ajroj pas shevalit pra në Dhulqa dhe kjo i llogaritet si ajërim i ditëve të shevalit për shkak të arsyes mirë po kjo është ai personi i cili gjatë 30 ditëve të shevalit nuk ka pas mundësi të ajroj për shakt ultimit ose ciklit ose nifasit që është i zgjat gjatë tërë muajit, nuk ka mundësi ti kompenzojë dhe ti agjëroj gjat ditë xevalt, atëherë mund të veproj kështu. Sidoqoftë, këto janë ato elaborimet që bëjnë ulemat dhe themin që nëse dikush dëshiron me arritsh shpërblimin që është përmendur në hadith, atëherë duhet fillimisht të kompenzojë ditët e Ramazanit, pastaj të agjëroj ditët e xevalit. Zoti e di më së miri. Sa art kam në pyetjen tjetër, sot një shikuese i kam dy pyetje për Hoxhën, ka obligim paralizuar i paralizuarin namazin dhe a bën të dalën paradajës së nënës apo uh, axhit të babës pa mbules? Po. Në lidhje me pyetjen e parë, themin se çështja e paralizës është diçka nuk është e njëjtë, është diçka relative. Pa. Mund të jetë njëri të ket paralizë një pjesë të këmbës ose një pjesë trupit e kështu me radhë dhe nuk mund të thuhet se e ka borx apo se ka borx, për arsyen se namazi është obligim për çdo besimtar që arrin moshën e pjekurisë dhe është i aftë mendrisht. Tash nëse ka mund aftësi të lëviz pjesë organe të trupit apo s'ka aftësi, s'ka mundsi, kjo i nënshtrohet praktikës konkrete. Kështu që nëse ai për shembull nuk ka mundsi të qëndrojë në këmbë për shkak të paralizës, atëra falet ulur nëse nuk ka mundësi ta leviz një nëndorë, atër e falet ashtu si ka mundësi. Nëse s'ka mundësi me qëndru edhe ullur fare, atër e falet shtrirë. Kështu që paraliza e, e në kusht që e shkarkon apo ia largon personin nga përgjesia e namazit, mirë po ka mundësi që disa veprime që janë obligative në namaz pa. të lirohen nga ato sikurse çndrimi në këmbë pa. ose e, bërja sejdës si duhet e kështu me radh, në këto rrethana i falet ashtu si ka mundsi. Nëse paraliza ose është ka ndiku edhe në në në tru dhe nuk e ka vet diën e plot harronë ose nuk e dinë dhe ka, ka kësirë rrëthane, atër në këtë rast ka mundësi a i tjetë iliruar nga, nga namazin. Mirë po përderë sa vedin e ka prezente, a i duhet të falet ashtu siq ka mundësi. Ka mundësi, pa në lidhje si ishte pyetja po, tjetër a bën të dalem paradajës së nanës apo agjit të babës pa shami pomules në lidhje me të afërmit e, e gruas ose të famrës po. e dimë që janë të afërm axha dhe daja po. mirëpo në këtë kategori afutën edhe axha i nanës dhe i babës po. ose Daya. daja po. i nanës ose i babës themi që futën edhe këtu këta persona, kështu që në karshik këtyre personave vajzës ose famëres Elio ta ta ta heshamin, zot e di më smiri. Po. Pyetja radhës sot kur falen gratë a duhet ta thrasin e zanin apo edhe nëse një grua falet e vetme a duhet ta ta po, thrasë zanin. Po. Është në debatit e fukahat në të nitë kaluarën edhe në kohën e bashkore, po kryesisht në përlibra të fikut trajtohet kjo meselë dhe shohim se e, ka mendime në këtë, në këtë problematik, e shohim se kërësisht mendim me dhebi Hanefi dhe një grup i Malikive, e, thonë që grua ja nuk obliguohet, ose edhe nuk madje thonë që nuk i lejohet dhe është me kruh të hrimen, dhe më thonë me kruh që a rrinë gradën e, e, e ndaleses, e, të thret e zanë dhe të, të thret i kamet, për faktin se ata thonë fillimisht se ë jemat i mbledhja për xhamat falja e namazit me xhamat është cilësi dhe karakteristikë e burrës ë dhe gruaja nëse ekziston xhamati burra mund të bashkangjitet, po të krijojë vet, krijojnë vetëm gratë xhamat në kuptimin që të falen bashkarësh, nuk e shohën, prandaj thon edhe thirrja e ezanit për gratë nuk është e nevojshme dhe nuk kërkohet kjo, gjithashtu edhe i kameti dhe edhe për këtë mbështeten në disa transmetime të cilat janë janë sjell në lidhje me këtë problematikë, pastaj një grup tjetër i ulemave janë më liberal në këtë dhe duke mos ufutur në elaborime, themi që vërtet thirrja e zonit për gra, kjo është karakteristikë e burra, kështu që nuk nuk do të duhet ta ta aplikonte atë, por nëse grat janë një mes dhe nuk ka burra dhe vjen koha e namazit, qof në shtëpi ose në xhami kanë një licencat dhe ka ardhur koha e namazit, ato nuk e kanë fal, nuk ka burra dhe doin ta falin, atëherë më e drejt është që ata ta falin së bashku pa. me një imam i cili gru i cili u fal grave por jo të dal ajo duhet të mbetet në rasta. safin e grave dhe i lejohet ta fal ajo për shkak se këtë praktikë kjo praktik transmetohet nga Aisha ja radhiyallahu anha pastaj edhe nga Um Selma dhe nëse praktikohet nuk ka gjë të keqe për shkak se përderisa janë të gjitha grat atëre por në këtë rast edhe nëse nëse thirrët ikameti nuk prish fund Okay. Gjithashtu edhe gruaja kur falet vetë nuk ka është e nevojshme të thirrë Azanin, por nëse e thirr i kametin bon nuk ka të keq, po edhe nëse nuk e thirr nuk ka bërë ndonjë ndalesë Zoti okay. i mëshmirë. Pra te imam i gruaja nuk ka nevojë të dalë përpara se si të ndodhet tek meshkujt, por rreshtohet në të njëjtin saf, saf me me, me safin e pa, parë si i themi ne. Po e çartë. Tuam një pyetje tjetër thotë a duhet të pastrohemi nëse pas urinimit thotë rrjedh edhe spermë? që kur Ka nevoj për, për e, shërim m, shtes, si do qoftë të themi që nëse vjendit e rjedhja e diqkafit nga organi si rezultat jo i epshit, po vetë vetë -vet ju atë në këtë rast e, nuk logaritet nuk obligohet mashkulli për pastrim, për gusull, pra arësuje se gusulli është obligativ vetëm në rast se vjendirit e orgazma dhe e, si rezultat kësaj edhe e, ka rjedhje të gusulli e këtij lëngu. Në kët rast atëherë ai obligohet për gusull. Në rrethana tjera mund të jetë si shkak i smundjes apo diçka tjetër, nëse ndodh rrjedhja atëherë në kët rast nuk është obligativ gusulli, zoti e të mos mire. Po e çart, kalojmë tek një pyetje tjetër, thotë alejo që një motër me mbulesë të dalë në rrugë pa hijhab dhe me shami të lidhur anofut ose me shami të shkurtra. ë e nëse i humbtojmë citatet e Kur'anit, atëherë e shohim që kraha zmbulimit të kokës për femra në ajet kuptohet edhe së bashku me kokën të mbulohën edhe krahat. Kështu që nëse një grua del në jashtë dhe e ka të mbuluar trupin por kokën e ka të mbuluar me diçka tjetër kurse krahun me diçka tjetër, atëherë kjo formë mbulesës nuk është në konform hadithit, në konform ajetit kuranor i cili obligon mbulesën. Prandaj, nëse një grua dëshiron ta mbuloj kokën shamë, ta veshë amin, atëherë kur të del jashtë duhet ta ketë parasysh se ajo shami duhet të ia mbuloj edhe krahët së bashku me kokën. Zoti i mëshpirë. Po, e qartë, një përgjë që tjetër, thotë si e petë zekati në drith, kur djetë se shpenzimet janë shumë të lartë, dhe si do mos janë rritur shumë ka të fundit. Po, dhe kjo problematik është prej gjërave uh, probleme bashkohore, që kryesisht uh, fukahat bashkohor, djetat bashkohor që jenë marrë me, me problematik, kanë shtjelu uh, qështjet e zekatit, e kanë trajtu këtë problematik, dhe e shohim të këta fukahat bashkohor, Ka edhe ulemat vjetër që kanë folë për këtë problematik, mirë për në të kaluaren nuk, ka, nuk ka qenë shumë e, e aktuale kjo qështja e hargjimeve të te. Për ta për arësuesin dhe në të kaluaren si shpenzim ka qenë vetëm ujitja pa. dhe diska tjetër, kurse në kohën bashkohore kemi krahaz ujitjes, ka edhe përdorimin disa pre, preparateve, kimike, pa. pastaj plehrat artificial, pastaj korja, e kështu më radhë që të gjitha e në hargjime, është shumë e qartë nëse vendoset të bëhet llogaria atëherë shohim që fitimin nga frutit që e merr do thotë pas korrjes ose nga ajdriti që merret pas korrjes është një një përqindje shumë e vogël krahasim me investimin që e bën bujku. Prandaj edhe për këtë shkak dietar bashkohor që kanë folur për këtë problematikë ka uh, dy uh, trajtime apo dy mendime njëri mendim që thon uh, që thotë se vërtet duhet kihën bëhen, se S .S .S. të kihen parasysh edhe harximet që bëhen për shkak se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam tregon se nëse një tok uh, është ujitur atherë përçindia e zakatit në atok nga drifi i cili fitohet është për gjysmë lir se sa një tokë e cila nuk oitet. Qi jap me kuptuar që nëse harximi në punëtimin e tokës është më ma e madhe se sa se sa një rrostë kur harximi është më i vogël kur dallon përqindja e zakatit atëherë është e rrugës edhe në kuant bashkëqore të kihet parasysh kjo, dha të shikohon ato harxime të tjera sikurseçi përmend na pak më herët krahas ujitjes, plehrimi, pastaj vendosja e disa preparateve kimike, korrja me at form si e korrën tek ne e kështu me radh, e, e, ata thonë se këto duhet të kihen parasysh dhe nëse për këtë shkak ata thonë që nëse bujku e, e punon 1 orr dhe në fund kur të merr drifin para se me me nda përqindjen e zakatit atëri ti largoj ato shpenzimet që i ka bërë ngaktosh i përmendum dhe pas kësaj ta jap atë pjesën tjetër ta jap zekat dhe kjo është ai mendim që disa prej ulemave e, e përfaason nga dietar bashkëhorr kemi disa që e, e konsiderojnë këte pastaj është një mendim tjetër që gjithashtu nga disa dietar thonë që kjo nuk është e drejtë të bëhet ky që krahasim pa. ose kjo ndarje, për faktin se ata thonë që është vërtetën kohë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ujitja është larguar, mirëpo nuk vërtetohet se diçka tjetër përveç ujitjes është është llogarit, për shkak se ata uh, theksojnë se edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është lavruar toka, pa. pastaj është korrur, është përpunuar e kështu me radh, edhe pse ndoshta plehi edhe preparatet kimike nuk kanë qenë pjesë, domthonë punimi i tokës me jetë këto të tjerat kanë qenë prandaj Muhamedi s.a.s. përderisa e kanë nda vetëm ujitjen dhe nuk i ka krahasu këto të tjerat, atë nuk është e drejtë ne t'i futemi, të gjithë t'i fusim të gjitha argjime të tjera, për arsyesë se kët Muhamedi s.a.s nuk e ka bër. Pra kjo është ajo ë koncepti i dy mendimeve që e trajtojnë këtë problematikë dhe unë për veti personalisht them që nëse një bujkë dëshiron me që emanetin ashtu në vend dhe i ka kushtet, atëherë nuk do të ishte e drejtë që të vejkët në darje dhe nëse e jep 10% e të arurave tokës do të ishte me e drejt. Mirë po nëse dikush e ka gjendjen jotë mirë, pasaj drithi të sënë e fiton, nuk është një drith që mundet me, me, me qenë i bolë shumë për të derin vitin e kaluar sene dhe mund të vetë të balovacot me problemin e gjetjes e ushqimit a themë këtë rast edhe nëse i largën këto përqinje do të ishte ma e drejt. Pra unë më ndoj që kjo në përgjigjet e mija Poha. e shikaj rëthanën personit si i ka randet edhe në bazë qasaj edhe të veproj. Me gjithse nëse e jep 10% shkinë të them që është më sigurt dhe më drejt. Zote i di më smili. Po e qartë të kuftuam, hozë, para se të vazhdojme pjëtje tjera, ne do të bëjmë një shkëputje të shkurtër e ju shikues në nërruar, që nëtroni me ne do të këthejemi pas pak qastesh. A tërë të ndërruar shikua e suri këthujem në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të këti emisioni. Hozë pjëtja radhës, thot, uh, alejo të merët edhe mbjemri i burrit, uh, si mbjemri dytë përvesi mbjemri të vajzeris. Edhe kjo qështë është problematike, posa që në kohën bashkore, për faktin se uh, në disa citatet e pegamerin, sallallallahu dhe sellem, kuptojmë se i dërguar e Allah të lafdrimi dhe pache që ofrin bë të, dikush ta merr e emërtuohet pa të, mer, të drejtë me ndonjë emër që i atribohet pa. ndonjë familje apo ndonjë prindi tjetër. Peygamberi sa selam thot kush pretendon se është i biri i një personi që në fakt nuk është, ai vetëm se ka ka bërë mosbesim ka kemi dha hadithe tjera, pra është çështje e problematikë që ka të bëjë me, me atë e, parimin shariaatik kryesor islamic, është pe parimeve shumë të rëndësishme, është që e, e drejta e përkatësisë prej adhës familjes është një e drejtë që njeriu nuk ka të drejtë me manipulume të çë kur të doi edhe për këtë shkak edhe ndalohet adoptimi në islam, sidoqoftë unë pa u zgjeruar në këtë elaborim për arsye se është një problematikë që ndoshta në ndonjë rrethant tjetër kemi e kemi trajtuar dhe kemi kemi pa. folur, po po ndalem vetëm në konkluzionin e asaj dhe them që nëse qëllimi i përmendjes e amrit apo beamir të burrit nuk nënkupton prej ardjen, po nuk kupton që filani është gruaja e filanës apo ka të bëjë me çështjet e rregullimit të dokumentacionit për cats edhe për fëmijët edhe për për vetë kat gruan dhe nuk kjo nuk ka konsekuenca që ti përzihet për ardha atëherë çn fakt kështu është atëherë në këtë rastu nuk është shumë problematikë kët që gruaja së bashku me burrin në mbiamrin, mbiamrin, mbiamrin e saj apo edhe mbiamrin e burrit dhe qëllimi është vetëm për të rregulluar dokumentacionin për fëmijët edhe edhe për për vet gruan për të siguruar dokumentacion në përkatse adekuate zoti di më së miri. Po një pyetje tjetër sot jam një mother muslimane thot i fali peskona mas por i kam dy vajza të vogla thot e vogla Thot njëra i ka 6 vjet e gjysmë, por sa herë që lidhem në namaz, thot për para, më del përpara, më lëvaton dhe më përçafon. Thot ja kam tërhesur vretjen disa herë, thot por ajo më përgjigjet se sa mos e dukëu falur, thot më don edhe më shumë, a trishet namaze jo nëse ndodh që fëmia qoftë edhe në këtë moshë, mosun 6 vjeçare për pra arsye se megjithatë ajo është mund ta koshtojmë prap... të rritur pa. se të koshtaj më... pa. Po e, them që në këtë rajon nuk pritet namazi e, për shkak se kemi transmetime nga vet praktika e Muhamedit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të që kur është falur namaz, në disa raste ka bajtur edhe foshnjë në dor. Në disa raste të regoët se Muhammed S.A.S. është për ullur duke bërë seqden dhe një pat e ti Hasan Juseni kanë E, kan hypur mbi Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem në shpinë dhe i dërguar i Allahut ka qëndruar një kohë ashtu, nuk është ngritur nga nga sëmundja vetëm mos ti mos ti mos ti detyroi të, të zbresën ose të bien për këtë shkak, ka qëndruar ashtu dhe nëse ndon këtë rrethon nuk prishet namazi dhe nuk ka gjë të keqe megjithse nëse fëmia fillon të arrijë moshën e vedijes dhe e kupton se qëfar bënë dhe qëfar nuk bënë, atër duhet i të regohet që e, nuk ka gjithë, dhe mon, edhe përqafimi edhe kjo mirë, po ja. ma selamet, letë pret, letë mësohë që të pret aty, edhe ma selamet të përqafë edhe kështu që të të bëjsh prehi që edhe njëherë e dyherë, vese që e kupton edhe ajo që dheri sa ta përfundoj amazën, të përfundoj namazën të prest në aty para dhe kur ta përfundoj namazin pastaj ta merr në përçafim dhe kështu ta mësoj zot e mësimi keni shumë raste hoc kur fëmija të shprehë dashurinë të rëndë të prendë namaz po është e vërtet kjo ndodh e thash unë edhe pak më herët pa. kjo nuk është për gjërave që e prish namazin zot e mësimi e çart vazhdojmë me një pyetje tjetër thot cilat janë obligimet e nënës apo babait në momentin kur lind fëmia a duhet t'i japim hurme dhe t'i afrrasim me një herë ezanin po janë disa veprime që zakonisht bëhen pas e, lindjes së fëmijës e, e a, ato veprime janë që ka praktikuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që pasi që të lindë fëmia dhe të fillon që të i pa diçka ëmbël që ta përtyp për arsye se deri në ato momente fëmia kretat konsumimin e ushqimit e bën nëpërmjet karfizes, e jo me me me goj, pra gojin e ka vetëm të formum, po nuk e përdor për ushqim. Pa. Kështu që Muhamedi ashtu siç ka lind, sikurçi është rasti i Abdullahit, Abdullah ibn e, e, e Zubirit e i dërguar e Allahut si i është dhënë në, në në dorë, në krah ajo foshnjë ka marrë një pjesë të hurmës, më pas e ka futë në në gojën e tij, e ka zbut, pastaj ja ka dhënë fëmis që ta shijojë ushqimin dhe të fillojë të ushqehet me gojë që në fillim. Pa. Kjo është prej sunetit të praktikohet dhe nëse ka mundësi të praktikohet, praktikohet. Mirë, por nuk është prej gjërave obligative, ashtu siç më ndonjë njeriu për shkak se në rrethana tona kur zakonisht linje të bëhen në për spitalet, pa. pastaj mjekët kanë preokupime tjera, dhe të insistosh që të bëhet të bësh këtë, mund të keshkuptoj edhe vetë mjeku apo mjek e ja. Pra në këtore, thana, thejme që nëse ashtë e mundur pa. të bëhet kjo, bëhet. Nëse ashtë e mundur, anë nëse bëhet me vonë, nuk prishpon. Ma gjemë mund mos në lejën parët. Pra arat, për. nuk është diqka prejgjerave obligative. Pastaj edhe thirja e zanet në veshin e djath dhe thirja i kamet në veshën e majt është një praktik e njohur tashme në, në popullat, me gjithë se për këtë kanë rezerva disa ulemat, për arsye se hadithi i cili e transmiton këtë vëprimtari, ka disa për e ulemat e thonë që nuk arrin shkallën e vërtet shmëris për të argumentuar me të, prandaj e konsideroj si një vepër që nuk është e ne nevojshme të praktikohet megjithatë nëse praktikohet atëra është një gjë e mirë për shkak të se disa prej ulemave kanë thënë atë, por edhe kjo nuk është prej gjërave obligative. Pra është për i sünetit, nëse e aplikon mirë, nëse nuk e aplikon nuk është që ke bë diçka të keqe, zoti i dhe më spirë. Po. Pyetja radhës thotë në çelën ditë duhet ta bëjmë akikën për fëmijën vajzë dhe a duhet të llogaritet nga dita e parë e lindjes? Pra një pyetje ngjashme. Po, edhe kjo e, bëhet njëjtë, sikur për vajzën ashtu edhe për djalin, llogaritet dita e parë prej asaj dite që ka lind dhe, dhe prej asaj fillon numërimin deri në ditën e 7 është sünnet në ditën e shtatë është së nëtë prehet a kikeja, mirë po edhe për ndonjë rrëthan caktuar nuk ka mundësi që të behet në këtë ditë, atër edhe nëse vonohet nuk prishpunë, zote edhe më smili. Po, për që tjetër, thotë, nëse kam fytyrën me krem, thotë, am jafton, të lajmë vetëm me ujë për të marë pastaj abdesë. E nevojshme që farë është në gjatëmarin se abdesit është që kur të pastrojmë ftyrën, që ftyra mos të ketë në një diqka që e ndalon dëpërtimin e, e ujit. Kështu që nëse krema mund të largohet me fërkim me ujë, qoftë edhe me ujtë në zetë, atër është e mjaftushme, kjo edhe nuk ka nevoj që të kompleksohëm apo të bëhëm i vezvese a kanë dollë dëpërtimi ujtë apo ashtë largu krema apo jo. Pra rësio se ne vedim edhe një krem të thjesht nëse e përdorim në ftyrë, Atëhere ajo i len ato shenjat me gjethat nëse uh, fërkohet me uj mirë, ajo uh, largohet dhe nuk është shumë problematike. Kështu që nëse e lajmë mirë ftyrën, besoj që është e mjaftushme dhe nuk ka nevojt përdorëm dhe qëka tjetër. Zote edhe më smiri po ka lanë teknikë pse tjetër, flasë është haram të bëjmë biznes me një jo musliman ose të, ke, të kemi ndonjë punë tjetër të përbashkët apo bashkoniem me farda cofta. Këto pyetje vazhdimisht shtrohohet nga besimtarët për shkak se para mendojnë që raporti juaj me njerëzit të cilët janë jo besimtar duhet të jap tjetër raport i prer e, që në fakt nuk është ashtu, për arsye pa. se neve Islami na mëson bashkëjetesën edhe me besimtarët na mson bash jetesën edhe me ju besimtarët edhe me njerëzit tjerë që mendojnë ndryshe si ne e kështu me radh, vet Muhamedi sallallahu alejhi wasallam kur migroi prej Mekës në Medinë, Medina kishte një numër i madh i hebrejve që kanë pas fesë tjetër, nuk kanë qenë besimtar, megjithatë Muhamedi sallallahu stan ka pas raportet mira me të, disa prej tyre i ka pas edhe fëqinj që ka pas e, raporte kontakte dhe, e kështu me radh dhe ka pas fciinci të mirë me ta ka e kanë respektu dhe ky i ka respektu ka pas vizitat në ndërsjellta e këtu me radh. Ë po gjithashtu edhe në shitblerje nuk ka gjë të keqe besimtarit të shesë dhe të blejë nga besimtari, gjëra të ndryshme, e, edhe të ketë në shitblerje të përbashkët, e kam thënë shumë konkret me pason një kompanie të përbashkët me jo besimtar nuk prish punë, përderisa shitblerja bëhet në për gjërat lejuara për shemb ti nuk lejohet me pas biznes të përbashkët me një jo besimtar në bastore a. në bastoret nuk lejohet edhe me besimtar jo nësimani, me diçka tjetër pra përderisa vet ai materiali i cili shitet a. apo a. E, biznesi është domoshem diçka që është halal atëre nuk është e rëndësishme a me personin me cinën të blen apo shet apo së bashku me të realizon një biznes, nuk është më rëndësi çfarë përkatësie të fes i takon ai, për arsye se ai tek e fundit është njerëz i sikurse gjithë njerëzit tjerë dhe neve Islami na mëson bashkëjetesën e ndërsjellë dhe në këtë nuk ka as asnjë farë diçka të keqe, thotë di më së miri. Pa një pjesë tjetër thotë hoze Në shtëpi, thot, kemi fotografi dhe nuk kam mundësi të ilargoj këto fotografi nga shtëpia, thot, a prish pun të falem në këto rethana, sepse nuk jam përgjedi si shtëpis dhe pa. nuk jam ajtësë pytet për largimin e tyre. Ne vedim që Mohamed Salasenem ka të regu se në pra ato hapsira dhoma në cilat ka të varura fotografi të ndryshme nuk futën me laset, pa? Prandaj ulë mall thon që nëse dëshirojmë të falemi në këto vende, atëherë e drejtë është ajo ose ti fshehim ose ti largojmë. Nëse kjo nuk është e mundur për shkak të ndonjë rrethane apo edhe qoftë për shkak të keq kuptimit, atëherë në këtë rast ne ose dalim në ndonjë dhomë tjetër ku s'ka fotografi ose fundja falemi ashtu si si janë rrethanat, duke mos duke qenë të arsyeutum për mos arritja e ndryshimit të asaj rrethane, Zoti i mëshirë pa e qartë edhe një pjëtje të fundit për të emision hozë, a mund të falet gjumaja në shtëpje? Jo, prej karakteristikave të namazit të gjumas është se duhet të falet me gjemat dhe duhet të falet në gjami. Jo, edhe nëse ka gjemat bile me shumë njerëzë, mirë po ata janë në, në një vend ku s'ka gjami, atër edhe edhe pra ata nuk është obligativ gjumaja. Obligativet gjumaja është në, që të falet në gjami, në një objekt ku dihet se është vend falije dhe gjithashtu është obligative që të ketë xhamat grup të njerëzve që për kët xhamat sa duhet të jetë numri 4 trajtim të ulemat, kështu që xhumaja nuk nuk guxon të falet as në shtëpi, as në ndonjë vend tjetër që nuk është xhami, zoti më spir. Të rhaso turrë ton në fond të këtë emisioni, falnderit që sonte pjesë e këtë emisioni duke qenë në studion ton për të dhënë përgjigje pyetjeve të shikuesve tanë edhe unë i fandërën i përftesën. Tërë të ndërua shikues, këto ishim pjëtje të përzedhur, a përftë e emision ju vazhdojni të nashkruan edhe të i dërgoni pjëtje tuaja në adresën tonë elektronike pjëtje eqsivis.com Dërën e emisionin e radhës, sëra më alikum.